І несказанно тішилася Марія. «Ви вже знаєте, сказати, що Іван був аж такий дуже добрий робітник, не скажеш, бо міг собі посеред роботи сісти на пенчі на лавку під стіною і заграти у дримбу, або зібрати лахи і податися на автостанцію. Приблизно так само він зробив і у Марії. Ні з того, ні з сього» кинув сокиру посеред двору і так, як був голий до пояса, сперся на паркан, витягнув із штанів дримбу і заграв у бік Дарусиного двору, якоїсь дуже тужної, аж кури перестали порпатися в пилюці, а пес завертів хвостом і подався в буду. Даруся тим часом пов'язана весільними стрічками, просто волоса із віночком на голові, у довгій до п'ят, на, на під... непідперезаній Не білій вишиванці сиділа в розсохлій груші і перев'язувала гілля, знімаючи по одній стрічки із себе. Вона то зводила погляд до неба, то втуплювалася в свої руки, і одинока сльоза котилася їй по щуці, як по засохлому рівчакові. А цвичок грав у дримбу і дивився через паркан, би і не на Дарусю, а лише на її подвір'я. Тоді раптово засунув дримбув штани, натягнув сорочку, взяв сокиру, мовчки відкрив хвіртку на Дарусину обору і заходився колоти їй дрова, безладно розкидані під стіною дірявої на всі боки повітки. Даруся подивилася, подивилася з груши на Івана, втерла сльози і потихеньку злізла з дерева, лишивши вінок з голови на гіллі. Поки вона заносила дрова у повітку і акуратно складала під стіною, потім збирала тріски і складала окремо, далі замітала подвір'я. Іван тим часом знову заграв на дримбі, приказуючи собі під ніс. А гій на цих дурних людей, що з розумного дурного роблять, і спльовувала раз по раз під ноги. А по всьому Даруся відкрила Іванові двері в сіни. Цвичок так само мовчки зайшов до хати. Марія лише стиснула плечима на своєму подвір'ї. Солодка Даруся нікому не відчиняє хатніх дверей сама. З тої днини Іван Цвичок пристав жити в Дарусаній хаті. Найчастіше на їхньому подвір'ї дні минали приблизно так. Іван клепає дримбу, а Даруся з гарно укладеною круг голови косою дивиться під від склавши на грудях руки. І так якось по-домашньому тепло, з ледь усміхненим обличчям, стоїть незрушно і поїдає очима його роботу. Цвичок мовчки наклепає-наклепає дримбів і повезеться із наповненою торбою кудись у світ на тиждень. І тоді від сторонця до вижниці, з вижниці до кутів і верховини – в салонах автобусів дрижить в його губах дримба, Як дівка перед гріхом. І видобуває із себе то смішні, то жалісливі мелодії, Так, що якоїсь стоднини проїхала одна ростіцька молодиця З клумаками і відрами черешень аж до яблуниці, Пропустивши свої ростоки, бо заслухалася цвичкової гри. Та минали дні продажу, і, як не дивно, від весни до осени все вертався Іван на Дарусине подвір'я і брався спершу за сокиру – паркан поправити, хвіртку підлагодити, дров наколоти, а там уже знову клепав свої дримби. Але було клепає-клепає, та й сяде посеред подвір'я, і дрим губи. І вже нема ніякої роботи ані на цій, ані на сусідській Марійній оборі, «Бо сидять дві жінки по два боки паркану, і кожна думає своє, якщо годна думати, а цвичок видобуває з тіла дримби такий жаль, що серце тріснуло б, навіть якщо було б камінне». Серце серцем, але коли Іванова дримба здобувалася на голос, Дарусю ніколи не боліла голова. Вона тоді обходила кругом городу чи слухала просту жалісливу мелодію, схиливши голову собі до колін, чи сиділа з Марією під стіною на лавці, і залізні обручі спадали з неї, як листя з дерева. І робилося їй якось легко-легко, аж не хотілося зранку розплющувати очей, а отак би лежати на постелі чи на осонні і радіти, що біль зникнув, мов і не було його ніколи. І, може, лише одна Марія то знала, що Дарусю не болить голова, і до води вона не біжить, і в землю не закопується, і в грушу не лізе, як лише Іван береться за дримбу. Ото Марія ладна була щодня носити сусідам черепки з борщем чи товченими фасулями, жменьку кулешки чи кусник сала, щоб тільки Іван не був голодний, щоби мав силу грати у дримбу» бо світилася цвичкові ребра крізь сорочку, і не знати, чи то фамілія його така худа, чи то неприкаянне життя так висушило чоловіка. Та Іван частенько завертав у Маріїні поїдки, показуючи на баняк звареної бараболі чи чавун кулеші, ще й казав навздогін, «Ви думаєте, що ви газдиня, то я й не перечу, але у мене руки ростуть не із сраки, Марію». Отож, коли був у селі Іван, чи не щодня сідав з дримбою на порозі, Даруся коло нього, і так візся їм день до вечора. Та минав день другий, Іван знову клепав дримби, Чи подавався у світ із ними, а Даруся павдала в хаті на ліжко, І цілими добами дивилася в стелю, не підводячись ані до їжі, ані до печі, ні навіть до одинокої курки, що гребла під самими вікнами. Яке їхало, таке здибало. Стискали плечами в селі молодиці, охочі до брехонь і скандалів. Проте скандалів з Дарусиного двору не виходило. Хіба що Іван розперізувався в автобусах так, як ніколи до цього. Аж боязко було його зачіпати, щоб не наговорив того, від чого треба було б тікати із села».